Herinner ek jou dat jy ingeskakel is hierby net radio SA Net radio SA En die program hierdie tyd woensdagavond Israel van die bybel En ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan af Ayrini Die stad van Vrede en Pretoria hier in Suid-Afrika En ek wil vir jou sê, jy is baie welkom hoor waar jy ook al vandaan luister of inskakel of dit hier in Suid-Afrika of enige ander land in die wereld is, jy is bitter baie, baie, baie welkom En om jou somedaardig welkom te dat voel, as jy iemand is van uit die ander land dan mag dit al wees dat dit vir jou goed sal klink Om net weer in daar taal te hoor Hallo, soos in die Russische taal Privet Of Terafutja Tuitse taal Goedenavond Hebreeuwse taal Shalom Grieks, Kalimera Voor baie ander mense Hallo, hi, hi En voor ons mense hier in Suid-Afrika Maar ook Suid-Afrikaans Oor in die wereld Goeie naand. En ek is seker daar is baie mense wat, hulle is hier nou ook in Rusland, daar in Saratov, waar my boete, wat ek, dat lyk of hy inluister, Pieter Erasmus, en waar hy is, Saratov, hy sal ook weet, as ek sê, goeie naand, of hy, of hy, of Privet, of Drafuja, hy is hier geboren en getoe in Zuid-Afrika, Pretoria, en hy ja, nou is daar in Saratov in Rusland, maar hy praat nog maar net so goed Afrikaans soos Enoch, Enoch ek en Jy behalwe vir die vreide teine ook Duits is sy vrou praat Duits met ons sy, sy is Russies, maar sy praat ook Duits in, en ja toen moet sy ook in die tussentijd Russies Russies aanleer, moeilike taal verskrikkelijk maar nou ja, waar hy ook al is en wie hy ook al is hy is baie welkom oor Die bekendis hier in Suid-Afrika, hier in Pretoria, omgeving en ander plekke Julle wat inluister, ek is baie dankbaar vir elkeen van julle wat inluister Marilou daar vanuit die vrystaat Daar word in sy omgeving plaas op Mako, baie baie welkom, my sissie En dan al die ander boeties in sissies, my eie bloed familie, wat inluister as hulle inluister Piet en Klinkie, baie, baie welkom en ja, jy weet as jy dag nou miskien vanavond vir die eerste keer inskakel dan uh, wil ek twee sê, want is een goeie gewoonte want ek het gedink, misschien al ek soebykie praat oor huisgodsdienst en wat jy daarvan denk, oor hierdie meer derne tyd Lorain, jy ook wat inluister, baie, baie welkom oor. Ek het gedink oor die woord huisgodsdienst en teruggedink in die tyd toe ons nog in die huis was en kinders was en my pa huisgodsdienst gehoed het, spoot <coughs> nog oor. Um, dan het ons so gesit allemaal daar op die mat my pa het die bybel uitgelees en uh, betek je, maar lang gelees, ek, ek dat weet nie of dit altyd so wees was om lang stikker te lees in die weibel, en dan moes ons daar skit, ons as kinders, en elk een moes iets onthou van die gedeelte waar waaruit my pa nou voorgelees het, en to het, ek nou nog nie eens in die school was, nie, dan sit ek dan maar hier na by a boete of a sissie dan het hulle my maar die hele tijd gehelp met een of ander woord of iets wat ek kan sê van, van dit wat my pa nou gelees het want hy het nou verwaard dat jy daarin net iets kan sê van dit wat hy uit die skrif nou voorgelees het maar nou wonder ek in hierdie tyd waarin ons nou leef of so iets soos huidsgods diens enigstens prakties moordelik is waar mense nou sit in die voorhuis of waar ook al aan die etenstafel of, en dan huis godstien zou so. ek so graag verhoor van u wat u daarvan denk want ek kan nie dink dat dit my vandag praktisch uitvoerbaar is nie maar mens kan nog luister want dit is makkelijk om by voorbeeld gebruik te maak van jou slimfoon en dan oorfone aan te sit, en dan somme net so waar jy ook al is, dan te luister, want ek weet, daar is van jy wat luister wat het so doen, so dit maak het natuurlijk ook nie makkelijk, maar dan moet elk nou op sy eie cellfone luister, anders moet allemaal om een cellfone of tablet of skootrekenaar of iets sit en luister, wat ook zeker nie, Onmoendlik is jy, maar een mens moet seker dink aan iets Want een mens moet die tyd uitkoop Want het gaan uit die aard van die zaak oor die eeuwigheid uh, Ons is maar net hier tydelik Op die aarde En daar wag in eeuwigheid En ek moet jou vir jou sê Misschien dink jy dan nie altyd daar aan nie Maar God wat die skipper is Van die hemel en aarde en alles Hy voel baie jammer vir ons En ek het dit maar eerst baie laat in my eie uh, Studie van die bybel en my kennis met van God En dit wat die jare so van tyd tot tyd Stikkie vir stikkie vir my oopgebreek het Dat God verskrikkelijk jammer is vir ons Daar is een prentie in die Bijbel Van Jezus Als mens net in gedachte hou Dat Jezus Is God, hy is die Vleesgeworde God Hy die sigtbare God, dis hoe ons God kan Sien Want as jy sal onthou Dat Mooses God graag ook wou gesien het En die Heere vir hom gesê het, die mens kan Geen mens kan my sien in bly lewe nie En daarom moes Jezus mens word So dat hy die zichtbare God Vir ons kon word En jy sal ook omdou in een gesprek Wat Jezus met sy disciples gehad het En Jezus begin het om hulle voor te bereid Dat hy gaan sterf En dat hy na die vader toe gaan na sy opstanding wat hy nou nie alles wat verstaan het nie, maar in daar gesprek gesprekvoering, wou die disciples graag weet, hulle het vir Jezus gevraag, toon ons net alsjeblief die vader. Ons wil net graag die vader zien. Nou wat hulle daarby bedoel het, is, is ek nie baie zeker van nie, Of hulle wil hee dat hy hulle in die oomblikse tyd in die die himmelse dimensie moes inneem Of wat weet ek nie Maar Jezus het toen hulle gekyk en gesê Maar ek is nou al soe langkie saam met julle En nou vraag julle vir my soosnaakse vraag Toon ons die vader Hy sê want die vader is in my <coughs> en ek is aan die vader En as iemand my geseen het, het jy die vader geseen Nou kom sê ek dit vir jou Want daar is 'n prentjie van Jezus wat so na Jerusalem sit en kyk en sê Jerusalem, Jerusalem Hoe baiemaal wou ek jylle by mekaar maak soos die hen Haar kijkens Onder haar flerke, maar jylle wou nie Nou hoekom wil hy hen a kijkings onder die klerke toe maak? want hy hen stap so rond en pak En dan moet die klinkjes nou daar, wat hy pak en skrap, en skrop moet hy nou ook vir hy iets vind om te eet So hy moet rondloop hier en hy eie kos ook maar vind Maar as daar gevaar is, dan maak die hen Een specifieke soort van die geluid en sy maak af oop Om plek te maak so die kleinkies, die klein kleinkijkinkies allemaal onder die lerke kan inspring Nou mense, dit, dit is die moeilikheid waarin ons onszelf bevind hier op aarde En ek gaan een bykie daar aan tyd spandeer Oor die woorde in Genesis 1 En ek wil hy met jou so'n bykie daan dink, terwijl ek vir ons nou muziek gaan speel. Angenes is een, waar daar staan in die begin, het God die jonge na die aarde gemaakt. En ek jou net help en sê dat, indien jy nou die Hebraeuse tekst kyk, wat staan berees, bara elohim etta shomehim we etta aret, soos so, jy daar die woordkie waarmee als begin daar, is jy nou <coughs> Hebrews ken, en jy moet het nou vir leer, die grammatika, dan sal jy sien, dit is nie in die begin, maar in a begin. En dit het, seker dat die logische implikatie is onwillig, as een mens praat van in a begin, en ek wil graag met jou gesels net Uh, ter verduidelijke opheldering Oor hoekom ek sê God Voor ons verschrikkelijk jammer is En daar is smart in Godse hart Oor ons in die situasie waarin ons Ons self as mens bevind En terwijl dink, uh, en Ek my stem nog ek net die kijk of ek nie iets kan Gebruik om my stem bykie beter te krijg Dan luister ons Een bykie muziek dat jy luister na netradio Radio SA netradio Radio SA en ek is Dr. Tini Aydas wat uitswaai vanaf Eirene in Pretoria, Suid-Afrika en ek maak skwinning vir my stem gehaalte so ek al soebykie daar maar hoe dit ook al sy Ek het vergeet om ook nou daar net vir my broer Vraamsel, uh, jy ook al houd te sê, jy toch man uh, Dat ek nou nie altyd so wakker is nie Baie welkom ook jy Maar ook elke ander persoon, nie Ja, allemaal van jy is baie welkom Allemaal wat in skak is, wat luister Jy is baie, baie welkom Ek wil praat oor die sinnetjie daar regne begin in die bybel Uh, wat sê in die begin wat eindelijk nie helemaal recht vertaal is en ons sê nou maar in die begin want die eerste vertaling het dit nou maar so vertaal en al die vertalers, hulle volg mekaar maar dit na en net soos dit ook in die Grieks in Johannes die evangelie daar begin dit ook maar sê NRG en RG en Olocos nou daar die NRG en Olocos soek my net in begin Want Johannes volg nou precies daar die Hebrews uh, van Genesis 1, wanneer hy sy evangelie begin. Nou wil ek net vir jou sê van wat eindelijk voor daar die skeping in Genesis 1 plaasgevind het. Die logische is, as hy die skepingsverhaal so lees, dan sê nie hoe God als geskep het, al die uh, kom ons heen nou maar eerst die, uh, die jimmel en die aarde en dan was daar duisternis en die scheiding gemaakt tussen die licht en die duisternis en oor daar die situasie moet ons ook nog een bykie gesels waar daar die duisternis toe vandaan gekom het, want God het nie gehou van die duisternis en onmiddellik scheiding gemaakt uh, tussen die licht en die duisternis en hy sal ook in die skrif lees daar is geen duisternis van God nie Dit die vraag waar dit dan over na gekom het En Dan uh, Lees ons van al die Gras en blomme en planten En bome en Verskillende dinge wat God gemaakt het En die see En die visse En die voels En dan uiteindelijk die mens Gemaak het Maar dan sien ons ook die verskynsel uh, namelijk dat daar uh, weese daar in die tuin van Eden inkom en met Adam en Eva begin praat nou hoe die weese dit nou gelijk het, weet ons die kyk om daar nou, baie van die dinge wat die bybel oorskryf is in beeldspraak uh, geskryfd is moeilik altyd om dan spesifieke woorde te gebruik as jy denk in die boek openbaring, daar is so mye beelspraak wat gebruik word, symboliek en so meer dat dit rechtig in sig kost van iemand wat die openbaring rondom dit ontvang het om dit aan iemand oop te breek dat jy dit kan sien want God doen dinge op so een manier dat een mens bevatlik sal wees vir die openbaring daarvan jy sal onthou dat Jesus vir sy disciples by voorbeeld gesê het op een stadium, hy sê daar so baie dinge wat ek jylle nog wil leer maar jylle kan dit nog nie vat nie dit beteken, jylle is nie, nie gereed daarvoor nie dit is wat jy nog nie kan kan geen ek ondervinde dageliks met studenten wat nou nog nie Griekse en Hebreeuws ken he, en hulle moet dit nog leer en onder die knie kry en oor en kan nie rechtig sanniekies lees en verstaan nie en dan sal jy so graag die die Griekse Bijbel wil gebruik het of die Hebreeuwsse Bijbel terwyl jy nou sekere onderwerpe daar hanteer, maar nou sal dit nie help nie As hulle dit nou nog nie verstaan nie, dan die Grieks of Hebreeuws, nou, so wat sal dit nou help? Jy lees dan nou die Griekse tekst of die Hebreeuws tekst, want het gaan nou nie sin maak nie. So wat ek dan doen is om vir hulle soort weet, interlinear Bible uh, te gee, of oor te stellen, dat hulle dit krij of voor die staat te maak. De interlinear Bible is een met die Griekse tekst, bijvoorbeeld, En dan onder die Griekse tekst is daar nou getranscribeer die Grieks So dat as jy die transcriptie lees dan klink het nou soos Grieks En onder daar die transcriptie dan is daar weer een woord vir woord vertaling So elke woord is vertaal Maar dit maak ons nog nie sin nie, want die sinsconstructies in Grieks en Hebraeus is nie die selfde as in Engels en Afrikaans nu. maar dan nou weer in die kantlijn is daar dan een vertaling, dit is net een poging om dan nou te help om so naasmoendlik in die oorspronkelijke te kom want dit is die tekst, dit is die, die geinspireerde teks is daar die Grieks en die Hebraeuse tekst nou as ek sê as terug gaan na Geris is daar waar stand bur, jy sê het in een begin Sien ons en lei ons dit hier af uit Die tuin van Eden dat hier die weese wat daar instap Begin praat met Adam en Eva En jy moet ook nou daar aan denk dat God vir hulle onmiddellik Nadat hulle klaag geskap het Die vermoe gegeet om die oorspronkelijke taal wat God in hulle gepraat het Want hy het met hulle gepraat en hulle het verstaan wat hy, wat hy sê en hulle het ook met mekaar gepraat Adam en Eva en nou kom die duivel daar en hy praat met hulle en hulle verstaan omso hy het ook daar die spesifieke taal dan gepraat soos wat jy in Genesis sal lees daar was net een taal en net een woordeskat voordat God die tale nou verwarre het daar by die toering van Babel Nou waar kom hier die wees nou vandaan, jy moet nou vir jouself kritiek en denk daar oor hier die wees kom en hy probeer om die mens te verlei want God het nou vir hulle gesê vir Adam en Eva, hier is twee bome en aan hierdie een bome kan julle eet en van die ander bome, maar van die boom net langs die boom van die lewe, daarvan mag jylle nie eet nie. Want die dag as jylle daar vereet, gaan jylle sterf. Nou weet ons, jylle het geëet, en jylle het misschien dood neergeslaan daar op die grond nie, dit geestelike dood wat daar ingetree het. Maar waar kom jy die weeswe vandaan? Die duive, hoekom laat God dit toe, hoekom plaas hy die mens Dan in so'n verskrikkelike moeilike situasie Dat hy hier vir die eeuwigheid moet kies Tussen die boom van die leven en tussen die boom van die kennis van goed en kwaad En nou moet jy onthou, die boom van die kennis van goed en kwaad is een verbloemde waarheid Dit is nog moeilik vir die mens om dit nog te, ook nog te kunnen onderskui. En die mens het omself nie geskip nie. Daarom moet u onthou, God is, is een verantwoordelijke wees. God openbaar omself aan ons as vader, vader vergeerde. Soos Jezus ons ook leer om te bid Ons vader wat in die himmel is Wat vir ons omgee Nou daarom moet ek hier terugvat In die verre verskiet Voordat die himmel en die aarde gemaakt is Voordat God Die huidige skipping waarin ons onszelf bevind Daar waar arm en evig ook gewees het, voordat dit geskapen is, was daar een ander schepping waar dit God drie enig, vaders en heilige gees, en dan een magdom van engele. En nou, om daarna net, voordaar die engele wat God geskip het, want hy het hulle allemaal geskapen Moet u ook nou nog verder ter terugdink, toe God maar net alleen was Dat het God die Vader sien en die Heilige Gees was En die attribute van God sê dat God is almachtig en hy is alomteenhoordig en hy is alwetend As nie iets wat hy nie weet nie Hy is almachtig, daar is nie iets wat hy nie kan doen nie Hy is alomteenwoordig Hoe kom so, so God nou mee Een weesingsskape soos die engele Hierdie verskillende soorten engele wat ons krijg Terwijl hylle nie nodig het nie Maar hy is almachtig en hy is alwetend En hy is alomteenwoordig Nou dit is die Heere aan, aan my gewaist Dat dit die deel is van sy karakter egenskap wat oorheersend in hom is in God Is dat hy alles wat hy het en alles wat hy is wil deel Hy wil nie dit net alles vir homself hou nie Dis alles oorheersend in God Daarom sal jy leer dat die bybel sê dis beter om te gee As om te ontvang Want dis Godse karakter God wil gee, hy wil Omself gee, en hy Doen dit Elke breekdeel van Een sekonde Gee hy omself Anders kan niks bestaan nie. Wil jou net Voor een oomblik Jou gedagtes gevangen Neem omtrent as het ware En vir jou sê God Bestaan nie Want hy is bestaan Kom, ek sê dit in Engels God doesn't exist, he is existence Alle ander goed bestaan omdat God dit laat bestaan En as jy Johannes die evangelie lees, dan sê jy dit gesê Alles het uit hom ontstaan en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan he So nou het God hierdie oorheersende begeerte om wat hy is en wat hy het te deel. Nou hoe kan hy dit deel as daar nie iemand is met wie hy dit kan deel nie? En daarom die schepping, daarom hierdie miljoene, biljoene mense, dit is biljoene, biljoene engele. En dit is ook nie somme net, klomp engele nie, daar is verskillende soorte van hemelweesens, wat ons ook nie helemaal mooi verstaan nie, is hierdie heel eerste weesens waarover ek met jou sal praat, wat rondom God is, waar die een weesle like, wat aan die syde kant is, like as die mens, en die weesle wat in die weesle is, like as die kalf, en die weesle en die noordelijks, soos die aardens, in die weesel, in die oosterlijks, soos, soos die leeuw, en as redens hiervoor, eh, wat ek so van tyd tot tyd met jou sal opneem, uit ander schriftgedeeltes, want jy moet weet, daar is ander kontekste waar in hierdie goed wat ek nou veel genoem het, hierdie weesens, aan ons voorgehou word, soos een nummerie daar, waar die Mooses die mense, uit Egypte geleid het en in die spesifieke orde opgestel is en die verhandels van die stamme ooreengekomend met hierdie weesens wat ek so pas veel opgenoem het in hierdie spesifieke windrichtings want dit is belangrik want dit is hoe God opereer, dit is hoe God werk en rondom hierdie weesens is daar gerips gerips is Hemelweesens wat beskerm En rondom hulle is daar sfeeraaf En hierdie weesens Kan eindelijk nie anders as om die hele tyd uit te roep Heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige want Hulle weerspiel een deel van, van Godse karakter En dan alweer nou ek gesê, daar op die, op die berg Sinau, het Mooses die begeerte gehad om God te sien. En God het vir hom gesê, maar jy kan nie, geen mens kan my sien en bly leef nie. Nou moet God homself op een manier toeganklik maak, so dat wel in sy teenwoordigheid kan kom. En dis waarom daar iets is soos die weg van zaligheid, daar, dis kom daar iets soos die tempel, en hoekom die tempel jy so gebouw is, soos wat die gebouw is, en al die ritse wat die priester moes deurgaan om vanuit die buitenkantste gedeelte van waar hy die offers gebring het, na die heilige gedeelte, en dan in die allerheiligste, want in die allerheiligste was God teenwoordig, sy heerlijkheid was daar teenwoordig, en een mens kon nie daar ingaan, as jy nie door die bepaalde rits die hele, uh, wat die hoge priester moest doorgegaan het. He. En uit vrees dat die hoge priester miskien dalk daar so dood gaan, en niemand anders daar kon ingaan, bedoelende nou in die tempel, of kom ons vir die tabernakel eers en toe later die vaste vorm die tempel, het hulle volgens oorlevering, een touw aan die hoogbries dat sy voet vastgemaak, jy weet sy om sy enkel, so dat as hy daar zou so sterf, in die allerheiligste daar by die versoende heksel, waar hy met die bloed van die offer dier moest uh, gaan sprinkel, dan zou so hy hom kon uittrek, aan sy been, aan, sy, aan hierdie touw wat aan hom vastgemaak is. En nou, hoekom sê ek die goed vir jy, dis net om vir jou te laat verstaan in, Die teenwoordigheid van God God is heilig Hy is soos een verterende vuur Hy is soos die son Jy kan nie ees na die son kyk nie mens jy moet jou bloot die nie Jy moet beskerming as jy dit wil doen En Godse heerlikheid is Is duisendmal As ek maar sommer net het getal kan gebruik Want God het die son gemaakt Die son is nie God nie En jy sal onthou hoe mense in weesings wat begin verheerlik raak het sy gezicht begin skynis wie die son. Want dis die heerlikheid van God. En as ek die Bijbel recht lees tydens die oordeel wat een mense daar in Gods teenwoordigheid moet beweeg, want hulle moet voor hom gaan staan eendag, dan sê hulle, Berge val op ons, hemel, hevels, bedek ons, want wie kan in sy teenwoordigheid bestaan? Maar jy moet, jy, elke mens moet een dag voor God verskyn. En die Heere wil ons help dat ons dit in blijdskap kan doen. En die enigste manier wie jy dit in blijdskap sal kan doen sal om in Christus te wees. Want ek en jy moet aan Jezus gelijkvormig word Ons is voorbestemd daartoe Om aan hom, aan, aan sy sien gelijkvormig te word maar het is al antwoord wat God vir ons heet Al raad wat hy vir ons heet En daarom nou, hierdie weesens wat God geskip het En ek was nou nog bezig om veel te vertel Van die verskillende weesens En ek denk ek het gekonkbriseer als En dan is daar al nou jone der miljoene ander uh, engele wat weer onder die aards engele val wat in die vier windrichtings uh, ook uh, ja, hierdie miljoene der miljoene onder hulle beheer het en as ons in die boekie Breers lees dan word het vir ons verduidelik kom die engele eindelijk gemaakt is En vraag die skryver, is hulle nie allemaal dienende geeste wat vir dienst uitgestuur word terwille van ons wat die zaligheid gaan beërwe nie? Hulle is daar tot ons dienstmense, hulle word dier God uitgestuur by ons toe, maar hulle beweeg in een vierde dimensie, so dat ons hulle nie kan sien heen behalwe as die heren besluit dat, hulle, dat ons hulle kan sien, soos Daniel, onthou, God het die engel na hom toe gestuur, en Daniel het hom geseen, maar toe hem sien, toe val Daniel op sy, op sy aangestug neer, en hy het so gestaan, en wachel daar, en die heren hom aangeraak het, want kraak so hy kon, kon rechtopstaan, en dat hy kan luister na hierdie engel, en dis net die engel, dis nie God nie, En ons gaan een dag allemaal Voor God staan Maak jy saak wie hier is nie, elke mens En nou hierdie weesens Wat God geskeep het Hy het een weesig gemaakt Wat moes soort van Als tweede inbevel Van God Omsien Na al hierdie miljoene der miljoene Engele Hy was soos een God beskou As een mens die Bijbel mooi lees in die Segeel en in Daniel Een heerlijke verheerlijke wees met een wonderlijke voorkomst en een glans Maar dan het hy omself verhef Hy trots geword, hy doogmoedig geword oor die hoge posiesie wat hy bekleed, so hoogmoedig het hy geword, dat hy in sy hart besluit het, dat hy wil God self wees, hy wil nie tweede in bevel wees nie, dit is ook om die skrif ons voordurend waarski, om nie hoogmoedig te wees nie. Voeg jou by die nederiges, sê die heren, Want as jy jou by die nederige is voeg, dan sal jy so nederig wees, soos nederige mense. Jy omring jouself met mense, soos wat, jy wil wees. Die oomlik is jy jou omring met hoogmoedige mense, en jy moest ook net so hoogmoedig word. En dis waar, teen God, ons moet waarskie die heel tyd, want die eerste val wat in die hemel plaasgevind het, was daar by die duivel, toe hy Lucifer was, en hy in beheer was, En hy uiteindelik, omdat hy hierdie begeertes gehad het om self God te wees, het hy een staatsgreep beplant tegen God. Nou jy weet hoe dit plaas vind en op die aarde, dus waar hier die selde ding vandaan kom, is maar van die duivel af. Mense wat bijvoorbeeld twee inbevel is daar ergens in een land, hoge posiesie beklee, en dan is daar, sê nou maar, president, en hulle wil nou die president, hierdie persoon wil die president wees, hy wil nou nie een generaal wees nie, of wat hy ook al is, en dan beplan hy nou een staatsgreep, so hy hierdie persoon uit sy posiesie kan wegneem, en hy dan sy posiesie kan inneem. Dit is wat die duivel beplan het. Lucifer. To hy nog Lucifer was. Moet hom nooit Lucifer noem nie, want Hy is dit nie mee en het alles verloor. As gevolg van hy die opstand. En God het alles geweet. Want God weet alles. Hy is al weten. Daar kan niks gebeur op die aarde wat my God nie weet nie. Dis ook om hy vir ek, vir ek en jy as mense ook sê, jou haare is getel. Hy sê en een haare van jou kop af, wat is dit nie sy wil is nie. So ons moet verstaan. God weet van jou. Hy weet van die dilemma waarin ons onszelf bevind, hy is so bewus daarvan, mense, so oorbewus daarvan, soos wat ek dit later aan jou kan vertel, hoe hy bewus is daarvan, en hoe dit omstem, eh, omdat hy weet in wat die moeilike situasie ons als mense ons onszelf bevind, as gevolg van die duivel. Nou die duiwel is skuldig bevind, dat was hoofdzaak. En hy skuldig bevind, hy in die derde van die engele Van hierdie miljoene, der miljoene, der miljoene engele <coughs> Skuldig bevind, aan hoog verraad En omdat hulle skuldig bevind is, het God hulle gestraf En die straf is die hel, dis hoe om die hel gemaakt is Daar was nie een hel voor die tyd nie God het nie in die begin een hel gemaakt nie Hy het nie die heerlikheid van die hemel gemaakt <coughs> Maar als gevolg van hierdie opstand in die, in die hemel, het God die hel gemaakt. En die duivel en hierdie derde van die engele weet precies hoe die hel lyk, hulle weet hoe die dag gaan wees. En omdat God een rechtverdige God is, was geen onrecht in God nie. Het die duivel die geleendheid gegeen om... Sy zaak te stel Want sy zaak tegen God Soos een enige hof As een mens aangetla word Dan krij jy die gelendheid om jou zaak te stel Die duivelse zaak is Dat God is onrechtverdig Hy weet van die hel Hy weet van oordeel Hy weet van hier die mislukking uh, Van die staatsgreep En nou sy verskoning is dat hy omself nie gemaakt het nie Je kan denk wat een geweldige klag dit tegen God is dat die God nou verantwoordelik hou vir hierdie fatale fout nou om dit aan jou te verduidelik en duidelike terme as jy bijvoorbeeld een robot sal maak en hierdie robot is buiten beheer later en verwoes allerhande goed na mense en so meer dan is dit ons nou jy wat die schepper is van die robot sy skuld die kan ons nou nie met anders daarvoor skuldig, uh, skuldig hou nie of verantwoordig hou nie en dis die duivelse argument maar God sê hy skip nie robotte nie maar wees met een vrye wil wat een vrye keus heet. Ek en jy kan kies, en dit sal altyd so wees, en daarom het Jezus ons bijvoorbeeld ook geleer, om te bid die onse vader, en ek wil jou vra, dat jy mag gereeld wees, al kyk na die gebed, die onse vader, waar ons nie net vra vir ons dagelikse brood en so nie, maar dat ons ook vir die here vra, Om ons nie in die versoeking te leid nie Dit is wat, wat ongelukkig in die vertaling staan Ek sal nou dit rechtstel Maar verlos ons van die bose God verlei niemand nie So daar die gebed kan ons nie so vertaal nie Ons moet sê laat ons nie in die versoeking kom nie Heren, maar verlos ons van die bose Help ons, bewaar ons, ne, net soos wat Jezus nou daar in die gesprek gesê het, Jerusalem, Jerusalem, hoe baie maal wou ek jylle by mekaar maak, soos die hendaar kijkens onder haar flerke, maar jylle wou nie, jylle wou nie. Jy sien, is het keusse. Ons alle mense het keusse, en ons maak elke dag keusse. Ons is nie uitgelever soos in fatalisme nie, Dat jy niks kan doen nie, en alles is maar net so En what will be, will be Dit is nie so nie Nou om sy argument te probeer bewys Dat God onrechtvaardig is En God sy argument moet bewys Dat sy weesens wat hy skape Vrywillige weesens is Wat die vrye wil het was daar die skeping van mense. Dan moet jy denk, jy sal ons sien hoe al die goedies mooi veel dalk in mekaar begin pas. Om die speelveld gelijk te maak, om sy argument te bewys, het God nou die mens geskapen, en om in die tuin van erend daar geplaas, en nou is daar die boom van die lewe, wat God verteenwoordig, en die boom van die kennis van die goed en kwaad die duivel verteenwoordig, en nou moet jy een kese maak, en nou moes die mens, Adam en Eva, moes nou kies, en daarom het God die eerste geleentheid gehad om met hulle te praat, en vir hulle te sê, eet van hier die boom, dis die boom van die lewe, Hierdie ander boom wat hier langs aanstaan, moet aan hom eet nie. En dit is een vrije kese. Maar die vrije kese kom net daarin, dat die duivel ook die geleentheid krij om sy eie boom te kom probeer gekoop aan die mens. En daarom, die geleentheid dan om met die mense te kom praat, Adam en Eva, En vir hulle sê, is dit nou so, dat God gesê, jylle mag nie in hierdie boom eet nie? Nou kom, ek sê nou vir jylle, wat is dit? En nou, hy vir hulle, sy kant van die saak nou gestel. En gesê, nee, dit is net God, wat bang is jylle waard, soos hy. Jy sê, dit is ons dan die duivel. Hy wil wees, dus God nou verplaas hy dit nou de aan die mens die sê nie, want God is maar net bang hy, dat jylle word nou gesê jylle sal nie dood gaan hy. en daar het die mens nou geluister na die duivel en die mens die probleem is dat het is onmiddellik daar geskets die mens dood die oomblik toe hy daar die fout maak Toe verloor hy al sy heerlikheid, hy staan daar nakend, sy glans is weg en hulle sien hulle is kaal En daarom probeer hulle nou met feie blare hulle self bedek en weg te kryp, want dit is typisch maar soos wat die mens is Is al die goed wat daar met Arme en Eva gebeur het en hulle optrede, is maar soos wat ons allemaal is En God, kom Soek hulle, God, vrouw, haar is julle? Want God weet ons nou alles En nou ja, toe begin Adam nou Om te verdedig Om te sê, dit is die vrou Wat het nou vir my gegeten Ek weet, ek mag nie daarvan geet het nie En so meer En God het hulle onmiddellik bedek, het hulle kleren van vel gemaakt, en nou om vle, kleren van vel te maak, daar sien jy al heel eerst in sla die hele begrip van offer iets moes sterf, daar die wie wie sovelle God nou moes gebruik om vir hulle kleren van te maak. Die mens is daar uit, daar die heerlijke teenwoordigheid van God weggeneem. En hulle moes gaan werk, en hulle moes die aarde gaan bewerk, en aan die zweet van hulle aangezucht hulle brood verdien. Helemaal totale al verloore, helemaal totale al verloore, en die duivel het daar die ronde daar gewin. Die mens verloor. En hy moet die onthou hoe voel God hier oor. Hy het die mense gemaakt. Hy het besluit, dus staan ons nou in die skrif, God het gesê, laat ons mense maak. Dit nie die mens wat besluit het, dat hy gemaakt wil word nie, Daar was geen mens nie, en nou bevind die mens hulle self in hierdie verskrikkelijke toestand. En die duivel moet nou sy argument dat alle mens ongehoorzaam sal wees soos wat hy is, en daarom sê die skrif, loop hy rond soos die brullende leeuw en hy kyk wie hy kan verslind. Voor wie kan hy die leun verkondig? En daarom het hy alles in sy vermoe ook gedoen om Jezus weg te hou van die kruis af. Want hy het geweet van Godse plan. Dat iemand moest sterf. Wie dit wat, was, was, was dit wat moest sterf? Dit is God, mense. Dit God wat vlees geword het. Dis God wat die skuld op homself geneem het En die duivel het daar gestaan en wacht dat hy Hier die groot oorwinning wat God nou beplan Van om die skuld op homself te neem En as onskuldige, sondeloze Te sterwe, want dit Sou die enigste prijs wees om die mens losgekoop te kry die mens losgekoop te kry en daarom die geweldige aanslag die oomlik toe die duivel uitvind Jezus is gebore want die weise manne het het geweet het hy dadelijk in Herodes ingevaar net soos wat hy in Judas ingevaar het, so het hy daar in Herodes ingevaar met die moordplanne om die kinderkies dood te maak, want hy het geweet Jezus is nou gebore die koning, die redder, hy wat alles gaan herstel, is gebore. En hy het alles in sy vermoe weer probeer doen. En mense, hy het dit nie recht gekry nie. Jezus het gesterwe, hy het die prijs betaal, hy het die lam wat geslag is, en hy het uit die doodheid opgestaan, en hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die rechterhand van die vader. Daar sit hy nou As advocaat, wat waar hy vir ons intree, want hy weet, ons is hier uitgelever aan die duivel en aan sy plannen, Dis ook Paulus vir ons in die sê, ons strijd hier op die aarde, is nie tegen mensen nie, Dis nie tegen vlees en bloed nie, maar is tegen die bose geest, Dit is hier die gevalle engele en die demone, En ek het nou nog nie kans gehad om veel te verduidelik wat die demone nie, Maar ek sal taak op stadium die gevecht tegen hulle, Is een geestelike geveg. En God is jammer vir ons Hy is verskrikkelijk jammer vir my en vir jou Daarom het hy vir ons Toerusting Omstaan dit te kan blij in die feest hier feest. Die volle wapenrusting van God Omdat God jammer is vir ons Maar God kan dit maar net aan ons oordra, want ons is mense met die vrye kese. En ons kan hier die wapenrusting van God aantrek om staande te kan bly, tegen al hier die anvalle van die duivel. Of ons is dan nou uitgelever, soos die Engelse sê, ons is een sittingdak en die duivel loop rond en hy verwoes mense sy levens, hy verwoes mense sy levens elke dag, elke lieve dag, en ek en jy kan as mondstuk van God optreed, om mense van die verlossingsplan van Jezus te vertel. Die evangelie, die goeie nieuws, wat God vir ons het, en ons het hier die radio tot ons beskikken. dit die golwe hiervan van die radio gaan oor die lengte en breedte van hier hele ganse wereld. Alle mense, kan, dit wat jy nou doen, sê met een slimfoon, of met een, uh, een tablet, of met een skootrekenaar, of met een ander rekenaar, elke mens wat so iets het kan luister en ons weet volgens die statistieke dat daar, en ek wil het graag vir jou so oordra dat jy dit weet en het ook in jou gedag hou en ook bid vir daar die mense daar is minstens en, ek sê minstens 2 biljoen mense wat van slimfone gebruik maak, smartphones. En as hulle kan luister, as daar van hulle is wat kan luister, dan kan ons mense help. Want weet jy, wat is die statistieke? 107 mense per minuut sterf. Elke minuut sterf daar 107 mense. Per uur, hierdie program Een uur lang is het nog so 5 minuut, 4 minuut oor. In een uur sterf daar 6.390 mense. En mense die oor oorgrote meerderheid van hulle ken nie, vir Jezus nie. hulle het om die nie aangeneem nie, hulle het nog nooit van hom gehoor eers nie. So Paulus sê, mens word geret, Omdat jy die evangelie hoor Omdat iemand die evangelie verkondig Hy sê maar hoe kan iemand luister As daar nie iemand is wat praat nie En dat is hoe ons Bijdra kan lever Jy ken mense So uh, wie jy omgee Wat hierdie Bootskap sal geniet En sal wil Deel wees van hierdie sending Aktie, hierdie sending poging Om vir iemand net te sê skakel En hier is die gegevens Dis hoe dit werk En verhoed dat iemand sy oor in die verdoemenis opmaak Nou ek het nou vanavond byie gepraat En ek het, ek het te veel gepraat Ons moest meer muziek geluister het Denk ek maar op verstaan ek ook Dat dit is so belangrijk die woord van God oorgedra te kry uh, As om nou na muziek te luister maar, ja, uh, aanvaard my verskoding, dat ek die hele gepraat het. Maar as jy die kthitel uitkoop, elke weekstag, behalwe bedonderdag, saai ek om 7 uur uit, en 7 mense daarvan verduidelik vir hulle hoe om ingeskakeld te kom, en mag jy een mooi aand verder, in die teenwoordigheid van die heren ons ondervind, as jy na die radio luister, mag dit aangenaam vir jou wees, as jy gaan slaap mag dit een rustige nacht wees en daarmee elkeen vir jylle, ek is bitter, baie lief vir jylle, gee om vir jylle en mag dit met jou van aand baie goed gaan en kom ek sê dan nou vir jou Shalom, vrede